45 Boas tardes, queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa sempre en Galicia, aquí no 104.6 de FM, en Radio Cornellá dúas oriñas de radio en galego para todos vosotros con informacións con música e con entrevistas e noidades interesantes para todos vosotros Bueno, o que temos que decir que mm, temos mm, como técnico ao noso excepcional Marc Ford, que lle damos as gracias a eh, mm, Sen, non fora por el, isto non xaria diante no, A meu carón aquí, Armando Fernández Moi boas tardes, Armando Moi bo, boas tardes eh, Xulio, Marc mm. E, como non, todos os oentes Que xa, penso que xa Algún anda por eles moi bien moi ben bueno, queridos ointes aí temos en, no Facebook a, a páxina por si queren se queren poñense e facer alguna suxerencia ou alguna pregunta aos entrevistados desta de tarde ¿Tamen? e que non se esquezan que o día 8 comenzan non, me parece que xa dentro do día 3 hai festa tradicional en, en, en, en Cornella pero o día 8 hai unha Una cousa importantísima na, na que ademais a radio interveirá moi activamente precisamente co pregón da Festa Maior. Hombre, a radio estará ali, a sí, radio sí, yo... uh... a radio está viva, a radio pois pues, móvese. Ademais, ese pregón estará a cargo de José Manuel Serrano, Fernando Olaya, Tepo Vinueza e Maite Cidre. A nosa radio, Radio Cornellà, sí, estará aí. Bueno, tamén o día 9, 10, 11. Que Radio Cornellà? Esto que estamos a falar nela. Vamos a falar, si, sí, si. Sí. Eh, precisamente con Radio Cornellà, pois pues, o que facemos é es tamén trasladarnos a festas que se celebran tamén en Galicia, non? Sí. E unha delas, unha que se celebra en Pontevedra, extraordinaria, que ten moitísimo que ver coa fala, coa palabra, sí. que é o sete falares. Sete falares. E entonces, entonces, para que todos vosotros disfruten, disfrutéis o que facemos é ofrecervos unha peciña de música e intentaremos comunicar con unha persoa que coordina, co, co, coordina todo isto dos do sete falares mm -hmm. pa mis, pa vos, eh, o, unha sí. das, eh... da, da, das organizadoras Non Si, sí, Xacove é un coordinador Pois, polo tanto, intentaremos poñer música, que o noso técnico ten preparado e comunicaremos con Galicia Aí vai Iba e da baixón, a corredo irás e xuntar Ai, doi da baixón, a corredo irás e xuntar oh, amor que vem me quere, onde non sabe prejuntar música Baixamos a música de Ailá, que ademais é comunicativa e é, inter... é internacional, posto que é o último disco dele, San Solimón. Eh, precisamente con esta peza recibimos a Xacobe, de Pavís Pavós, que ademais vainos a falar dos sete falares. Moi boas tardes, Xacobe. Ola, que hai, boa tarde. Boa tarde. Bueno, eu Sim, non sei se informen ben, pero ti tens moito que ver con Pavís Pavós e eh, cos sete falares, non? Sí, sí, sí, actualmente pavisto somos formamos por Tarix Alonso e Maiseu e estamos pois quen, quen organizamos os sete falares desde o, seu, desde o seu inicio, desde o 2012. Desde 2012, parabéns que esta de, de, de celebración posto que xa pasaron máis de 12 anos. Sí, efectivamente, <risas> Pasaron un mes de oceanos y, y, y con pues a verdade con, con moito éxito tanto de de público, sí. porque bueno, pues é un festival que está moi ben recibido por parte da ciudadanía aquí en, en Pontevedra. Sí. Y y tamén porque nos non é falsa modestia, pero preocupámonos de facer un festival sendo modesto, pero que se sexa de de calidade e traendo contadores non só daqui do país, senón tamén de fora. Por eso... vamos en... Sí, Pe dime. Perdón, que ten que o comode, pero eu queria decir a todos os ointes que que este sete falares é un, un, un festival internacional. Sí, de efeito, nestes anos, pues, eh, levamos traído narra 72 narradores de hasta oito países distintos. Uh -huh. En este sí, ano... Y, fundamentalmente. neste ano tendes... Y, varios países, non as país de Galicia. Sí, si sí, Nos procuramos normalmente sabretraemos, classicamente eh contadores do país, ¿no? Con os galegos e despois tiramos pois, de moito de, de, de Portugal, mm. que temos a gran sorte que de que poden vir os contadores de historias de Portugal e contar en portugués sen que haxa ningún problema para comprenderlo por oh, parte do público. Oh, claro. O cal é unha cousa que, que os, os propios contadores agradecen moito, no? porque dicen «ai, eu vou a España e falo en portugués e eles compreenden». Home, ah, <risos> oh, claro, claro, é, é precisamente... A comunicación é fundamental, claro que sí. sí. Bueno, yo cosa, e en este ano, ademais un, un, un acto especial que me pareceu extraordinario que comprovei no vosso cartel Adriano Reis que que é de Cabo Verde, o sea, eh, xa xa desprazades máis máis alou de Portugal, pues eh. Sí. Sí, sí, sí, traemos a Adriano Reis que eh, a verdade é que este home naceu en Angola, despois crecíos en Cabo Verde eh, e agora desde aí un pouquiños anos vive en, en Lisboa. E é un home que ademais conta tira moito de contar da tradición de de Cabo Verde, Cocal, cal, pois pues tamém vamos a alcoitar por pues, contos africanos uh -huh. que que teñen outro punto de vista e son moi interesantes para para alcoitar desde a nosa cultura. Claro que aí, no, bueno, seguimos contando máis máis máis personaxes por eso se eh, es, si, di, ou se te falares. Eh, sí, sí, por eso si, seguimos <risa> falando de de, de de máis internacionais como por exemplo Pépito Mateo, Mateo ou Mateo, uh -huh. non me acordo como é, pero Pépito. Sí, que é francés. Mateo, ¿no? Francés efectivamente, un francés eh este chica sí francesa vive en Francia, lo eh, que pasa que tiene un cengo país español y entonces pues, eh, fala perfectamente pues, español y y percorrido en recorrido, bueno, pues por Francia, todas partes y, en, y, y no está español, pues también le ha estado en Guadalajara, le ha estado en Madrid, ha estado bueno, en, en un montón de festivais non solo xa contando historias, sino también dando dando aulas de, de talleres para otros contadores de historias. Para, bueno para un poco transmitir, un poco referente que hay en, en Portugal también. Eh, y y si sí, continuamos, continuamos, ¿Argentina también está presente? También, también está Argentina. Eh, sí, este es una, una contadora de historias que ahora esta temporada está viviendo en Madrid y e bueno, ten tira de tradición tamén tira de creación propia ten un espectáculo de contos eróticos que estivo durante oito anos en cartel en Madrid, enchendo todos os días sí. y, y bueno que ten prestigio xa reconhecido e bueno e vai a complementar precisamente esta parte internacional do, do festival deste ano e como non o grande contador galego extraordinario que se estivo por aquí van por aquí moitísimas veces, Kiko Cadabal Kiko Cadabal, xa, eh, como dicimos nós, non é un contador de historias, é o contador de historias. O, noso, o, noso. o contador de historias por excelencia. É unha persoa con un prestixo impresionante, o para nós ser o, o número un, no só aquí, senón incluso fora da, das nosas fronteiras. É unha persoa que pode facerse unha sesión de historias de unha hora na cal nunca te rías... E, sin embargo, as encantadísimo de escoitar esa historia. Es decir, as historias non son só para ríese, a pesar de que moitas veces, básicamente, tenen cousas polo medio. Nas que te Pero este homem é capaz de contar esa historia completa e ter a todo mundo en silencio e mm. en tensión porque bueno, porque porque te unha maneira peculiar, unha maneira moi galega de contar. La uh -huh. creo en unha taberna, eso nota. Sí. <risas> claro. <risas> bueno, pois pues, que todo. Vamos vamos continuar, vamos continuar. A ver, en España de, de España tamén, vindir de te trae desde Aragón a Cristina Verbena, que que tamén nos criptamos aquí en algunha ocasión, pero mm, que vaya a, a, a falar tamén en, en, en maño ou, ou, ou emprego castelán normal e non corrido. <risa> Nós estamos de liberdade con tal que se llentea normal e moi ben, moi ben. Claro. <risa> bueno. sí, porque por que la pode falar, de feito comentabades aí. Por eso os sete falar, os sete falar es de feito saímos ese nome porque Porque eh, sabedes que temos unha expresión moi galega que sí. eh, que interesa moito nos contos que, que e a, eh, eh, sí, que sí. a te, de choraros é a te chorares. É, nos de A choraros é a te chorares dicíamos, bueno, pues unha reinvención, então dicíamos, pues non é un festival de contos, si si non un discurso moi grande xecharan os atechorares, un festival de conto ten que falarse, os ate falades. Claro, perfecto, perfecto. Bueno, eh bueno, non hai que esqueceros o resto do, do, dos participantes, non? Algúns deles que tamén traen que, que traen música o carón como porrais das hortas, non? Si. Sí, Después, bueno, ter, sempre tendemos, digamos que o, que o o festival se divide como en duas partes, non é decir, hoxe temos a inauguración que é un plato porte mm. e está aquí Cadaval Cabal, durante toda a semana temos unha sesión de contos de, de narradores galegos. Eh, hai que pensar que aquí nestes últimos anos houbu un boom de, de narradores galegos que mm, que, é, que é moi importante e que e sí, sí, sí, además de narradores de calidade, moitos deles están emerxentes, lógicamente, e bueno, pois pues, tamén queremos, pois pues, Eh, que, se, que, se, que se vexan, que se escoiten e uh -huh. darles tamén a palestra desde onde poder contar a eles e ¿no? uh -huh. despois xa no, na fin de semana do no final pues, eh, temos a, o, a programación máis comprimida e é onde traemos pues, os narradores internacionais eh, mezclados tamén con, con xente de aquí Sí, no, eu comentaba che eso porque a verdad que a nómina que tendes nestes anos que pesaste son, son, é unha nómina moi abundante e, inter, e extraordinaria por o efeito de que aparece muitísimos contadores galegos eh, eh, bueno, es que non sei se me esqueceren de algún deles pero no, no vosso cartel aparecen persoas moi interesantes e moi importantes que todos os nosos ointes poden ver que tamén teñen ademais, eh, actuacións en, eh, en Youtube non? Uh -huh. eh, eh, falenxe antes de Brais, pero tamén tendes outros dous que admiro moitísimo. Agora mesmo non, non me... Ten... A ver, como é? Como se chama? Temos, tem a, Dí, temos a Ángeles Goás. É iso, Ángeles, sí, sí, sí. sí Ángeles Goás é unha muller de, de Abadín, de, de Lugo, uh -huh. que, que conta historias de vida, conta, historia, bueno, conta historias reinventadas da sí, súa sí. infancia. Ela fala de que conta moitas historias Da, da súa tía e da súa aboa que, eh, sí, eh, sí. que lle contaba unhas aventuras de cando ela estaba de pequeninha lá en, en Abadín ah, sí, sí, sí. e pues, tamén contamos con Carmen Conde Eso é, eh, eh, e Caixoto e Caixoto claro e caixoto, <risos> eh, sí, sí. este ano este a ano, mellor na xenda non vos coincidiu pero tamén Paula Carballera estuvo con vosotros en algunha ocasión a verdade é que tendes, tendes me, bueno. menuda acordada. Sí, como, como se solen dicir en galego, menudo acordadas. Sí, sí. Vale, vale. sí Paula Carballeira, si sí, por estuvo en varias ocasiones. Paula Carballeira tamén é unha das grandes, non? E uh -huh. y, y, en varias ocasións eh, seguramente vai volver a estar no futuro porque <risas> festival galego que se precisa en que contar con, con estes grandes porque porque sí, porque si a calidade que temos en la región moral aquí, pois, pues, eh, é importante e eh, e é digna de, de promover, e de que a xente a escoite, e de poñela en valor, non? Porque, ás veces, unha -huh. um, de fora, e, ai, que ben, unha de fora, non sei que, cando, realmente, pois aquí temos xente de tanta calidade ou de, de máis. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí. Unha festa inclusiva na que poden participar todo o mundo, e, e os rapaces seguro que disfrutan, porque sempre tendes espacios diferenciados para poder disfrutar deses de, de, de narracións, non? Sí, bueno, esta Neste festival en concreto eh, facémoslo dirigido a adultos uh -huh, uh -huh. Eh, bueno, A, a cidade de Ponteva ten unha oferta ampla de, de, de, de cultura e de, de narración oral para, para nenos de feito acaba de haber aborado o Salón do Libro uh -huh. infantil e, e entón nos quixemos facer precisamente que o festival de sete falares fose de narración para adultos precisamente para para, para Desmitificar un pouco isto os contos son sempre para os nenos, non. Uh -huh. Os contos tradicional é máis. Os contos tradicionalmente contábanse de noite na lareira uh -huh. e contábanse por maiores. E os nenos tamén escoitaban porque estaban polo medio. Uh -huh. Pero a tradición oral, é, ese hábito de escoitar, é, é nós temos moi interiorizada esa imaxe dos africanos alrededor dunha dunha fogueira, sí. todo to, alí no sabana e o o vello contando as historias. Esa esa mesma figura Temo lanos na lareira. Claro, sí, claro, sí. claro. Sí, sí, na lareira. Na miña casa, que empace, a miña aboa que paces ao corón do, do forno tamén, porque sí. na, a xente xuntabase... Non todos tiñan forno e, e viñan elío forno da como, abuela. Como no. decidí miña aboa, dici, na, la, na lareira, quentaste por diante e refrieste por detrás. <risas> Muy sí, bien, no, pero... És certo, e e cando e cando se transmiten esos contos que se contaban aláreido ou sí. ao no forno, pois, o, o, o contador de historias cando conta vai mais alado que simplemente entreter, non, sino sí. que pois está, está creando comunidades está sí. transmitindo valores, sí. eh, estimulando un imaginario colectivo e uh -huh. eso ao final o que acaba é, é formar parte da da da nosa identidade propia. Si, sí, sí. claro. En eh, claro. efecto, eh, os contos tradicionais que ti estás contando, tens un conto na tua, no teu repertorio un uh -huh. conto tradicional que estás emitindo e de repente descubres que este conto que era un conto tradicional galego resulta que se conta en Noruega sí, <laughs> ou sí, se conta sí, na sí. Patagonia claro. sí. o caso de variantes ¿no? pero, sí, pero claro. é basicamente o mesmo conto e dices, mira ti como Precisamente, pues, bueno, ao final os contos transmiten todos o, o Universal. ¿no? Pois, de verdade que para non ser un prazer dar a condencer ese traballo que estates a facer o de sí, sí. Pabís Vos, que, que que ese sete falares continúan e están tendo tanto éxito. De verdade que para non é unha honra e un prazer falar contigo, Xaocove, que teñades moitísimo éxito, que saibas que nosotros somos talismán para todas as persoas que falamos e, e entrevistamos. E, lo tanto, seguro que teñades moita sorte. Pois, gratinhas a vos, é a verdade que é un gusto que vos que vos acordara desde nós unha vez máis e poder contarvos e transmitirvos, pois, compartir todo isto todo que temos aquí Que, que esperamos que, que nos vaya ben e que e continuar durante moitos anos. Claro que si, sí, claro sí. Sabes vale. o, o que che vamos a, a, a pedir de deberes nun momento determinado, pois pues, cando, se, cando exista ou cando poidades gravar algunha desas intervencións cortiña, tampouco que sea moi longa, que, que que teña algo de retranca dun ah, sí. do, dun dos, dos actuantes, sí. poderemos la reemitir aquí no noso programa, se nos la envías. Pues, pues. Muy bien, pues trataremos de hacerlo, claro que sí Pues Xacobe, apértase, muchísimas gracias eh Vale, gracias a vos Venga, aperta, Despedimos a Xacobe Que de seguida voltaremos otra vez a... A Galicia Vamos a la música dos en un ano onde estará o meu corpo ou aquí ou no outro lado ai la la unha sepultura morto ai la, la la cabaleiros terrachame rachane cabaleiros de todos los mellores modos ai la la Cabaleiros, cabaleiros, cabaleiros pola feie Cabaleiros, cabaleiros, hai na